מזמור קט"ז אהבתי כי ישמע אדוני את קולי תחנוני, כי הטה אוזנו לי ובימי אקרא. עפפוני חבלי מוות, ומצרי שאול מצאוני, צרה ויגון אמצא, ובשם אדוני אקרא. ענה אדוני מלטה נפשי, חנון אדוני וצדיק, ואלוהינו מרחם. שומר פתאים, אדוני, דלותי ולי יהושיע. שובי נפשי למנוחי כי אדוני גמל עלי הכי. כי חילצת נפשי ממוות, את עיני מן את רגלי מדחי. את הלך לפני אדוני בארצות החיים. האמנתי כי אדבר, אני עניתי מאוד. אני אמרתי וחופזי, כל האדם כוזב. מה אשיב לה' כל תגמולו היא עלי? כוס ישועות אשא, ובשם ה' אקרא. נדרי לה' השלם, נגדה נא לכל עמו. יקר בעיני ה' המוותה לחסידיו. ענה ה' כי אני עבדך, אני עבדך בן אמתך, פיתחת למוסריי. לך אסבח זבח תודה, ובשם אדוני אקרא. נדרי לאדוני השלם, נגדנה נא לכל עמו. בחצרות בית אדוני, בתוככי ירושלים, הללויה.